אמן ואמן. תודה רבה בנות על הנגינה כל כך יפה. אני רוצה עוד פעם לברך את כולם, גם את האורחים שלנו בשבת שלום ומבורך. אנחנו כל כך שמחים שאנחנו יכולים להיות ביחד בערב שבת, לבוא ולהלל את אלוהים. זה הרבה יותר משבט אחים גם יחד, זה בעצם משהו שאנחנו יודעים. שאין לו, זה אפשר כמו שאומרים באנגלית טיימלס, אין לו זמן, זה יימשך כל עוד אנחנו נמשיך להיות עם אבינו שבשמיים. כי מדי ערב שבת אנחנו גם לומדים את פרשת השבוע, הפרשה שלנו היא הסיפור השבועי אפשר לומר, שאנחנו מתמקדים בכל שבוע מבראשית ועד ספר דברים, שאנחנו ככה חותמים את כל התורה במשך השנה ולומדים אותה לעומק. יש בזה ברכה גדולה, והיום אנחנו מתחילים פרשה חדשה שהיא פרשת גבי שכח, סנדו שכח, אבל אני 10. לא שכחתי, 10. כי תצא, יפה מאוד גבי. <laughs> גבי תמיד יודע את פרשת השבוע, אז כל הכבוד. אנחנו בפרשה שלנו נמצאים מברשי, מפליחה, מדברים כא עד כה פסוק, מכא עשר עד פרק כה. הפרשה הזאת יש בה כל כך הרבה חוקים ומשפטים שעוסקים אפשר לומר בכל כך הרבה סוגיות, כל כך הרבה נושאים בחיים שלנו אני, אני בחרתי מתוך הפרשה שלנו היום רק פסוק אחד שאנחנו נקרא הפסוק הזה נמצא באמצע הפרשה בדברים פרק 23 פסוק 6 וכהקדמה לפסוק הזה אנחנו מבינים שפעמים רבות בחיים שלנו אנחנו עומדים מול בעיות חמורות שבאמת מצליחות להתגבר גם על החזקים בינינו. אנחנו הרבה פעמים אומרים, טוב, זה לבעיות, אני יכול להתגבר על זה, זאת לא בעיה יותר מדי גדולה בשבילי, אבל אנחנו חייבים להודות שיש הרבה בעיות שגם לחזקים בינינו זה לא קל להתגבר עליהם, אם בכלל. לכל אדם יש נקודות חולשה מדברים שונים ודברים משונים בזמנים של שפל פיזי, כשאנחנו בכאבים גדולים, שפל רוחני, אנחנו נמצאים במצב שהשמחת חיים שלנו נסוגה וגם האמונה שלנו לצערנו הרב. בפרשה השבוע, כמו שאמרנו, אנחנו נתמקד בפסוק הזה מדברים 23-6, שימו לב מה כתוב ולא אבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך אדוני אלוהיך אלו חדשות נפלאות מכיוון שכשאנחנו מגיעים לקיר מאוד גבוה שאותו איננו יכולים לעבור כשיש קללות בחיים שלנו מי שיכול להפוך ברכה לקללה סליחה, קללה לברכה זה רק אבינו שבשמיים. זה לא כוח אנושי שיכול לגרום לזה, אלא רק אלוהים. לאלוהים יש לו את הכוח להפוך קללה לברכה. ומי רוצה קללות בחיים? סליחה, מה? אני לא מוצאת. את לא מוצאת? זה פסוק חמש. פסוק חמש אצלך? אוקיי, טוב, סליחה, זה פסוק חמש. אה ah, אולייט, right. אז אנחנו בדרך כלל קוראים בתנ״ך בעברית, אז uh, יכול להיות ש... תפסנו אותך פאולה, אני חשבתי שאת קוראת בעברית, טוב לא, לא זה בצחוק, זה, זה בסדר, זה פעם אחרונה שאת קוראת באנגלית. <laughs> <laughs> ולא אהבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, <laughs> למה שבעצם אלוהים יעשה את זה? למה שהוא יהפוך קללה לברכה? בעצם הוא נותן את הסיבה בעצמו, הוא אומר זה בגלל שאני אוהב אותך. <laughs> זו סיבה כנראה שהיא מספיק טובה אה, לעשות את זה. אה, דוד ו, ואלפרד. ברגע שאנחנו מקבלים החלטה, שאנחנו מקבלים את אלוהים בחיים שלנו, באמונה חיה, אה, אנחנו מאמינים לדברו של אלוהים, אז שום דבר באמת לא יכול לפגוע בנו. וכשאנחנו אומרים לפגוע, אנחנו מבין, לא מבינים את זה שהחיים שלנו הם נעימים אה, בצורה תמידית, אלא הפגיעה אה, שאנחנו מדברים עליה זה משהו מחוץ להגנה של אלוהים. אבל כמו שאמרנו לעיתים קרובות, זה קורה. אה, הבעיות שלנו בחיים הופכות לכל כך גדולות שהן יכולות אה, במידה מסוימת להסתיר את אלוהים מהעיניים שלנו. Uh, אנחנו אנשים מאמינים, אבל קורה לפעמים שהבעיות שנראות לנו גדולות מדי והן מסתירות לנו את אלוהים ואז, ואז אנחנו בבעיה הרבה הרבה יותר גדולה. Uh, לפעמים אתם יכולים לראות uh, uh, תופעת טבע, טבע מדהימה uh, שנקראת ליקוי חמה. Uh, הירח הוא כוכב לכת קטן יחסית לכדור הארץ, אבל ביחס לשמש הוא קטן ממנה ב-46,000 אחוזים, רק שתדעו. אבל בכל זאת, במהלך ליקוי של חמה, הירח, הקטן יחסית, מצליח להסתיר את השמש הגדולה. אנחנו יודעים שאין בעיה גדולה מדי לאלוהים, אבל לפעמים אנחנו נותנים לבעיות להסתיר את אלוהים מהעיניים שלנו. אנחנו כולנו רוצים לשרת את אלוהים, אנחנו כולנו רוצים שהאמונה שלנו תהיה מספיק גדולה כדי שאנחנו לא נסתכל על הבעיה אלא נתמקד באלוהים, אבל אנחנו יצורים שיש לנו חולשות והרבה פעמים זה קורה לנו, שאנחנו לא רואים את אלוהים. היום אני רוצה להאיר סיפור מהכתובים, סיפור ידוע, אנחנו, אני לא חושב שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה אבל זה סיפור שיכול לעזור לנו כמאמינים לעבור משברים בחיים בצורה טובה יותר. ורק כהערת אגב, שאלוהים פותר לנו משברים בחיים שלנו, הוא לא עושה את זה רק כדי שיהיה לנו נעים בחיים. אנחנו כאנשים מאמינים יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה. האחריות שלנו היא בעצם כלפי אלו שהם אינם מאמינים. אנחנו צריכים להביא בעצם את המסר מאבינו שבשמיים לכל מי שלא יודע וזה עומד בבסיס של הסיפור שלנו היום משברים גדולים שבעצם מביאים את האדם מאמין ממצב של קללה למצב של ברכה בעזרת הכוח מאלוהים הסיפור שלנו נמצא במעשה השליחים פרק 16 שאול השליח וסילה נמצאים בפיליפי. מה הם עושים שם? הם לא הגיעו לשם במקרה. הם יהודים שבעצם החליטו להיות אור לגויים. איך הם עושים את זה? כל אחד מהם, ואנחנו יודעים את זה היטב, הוא מגדל אור בפני עצמו. שאול השליח, עם הסמכות של אלוהים ועם הכוח של אלוהים, מתגבר על כל הצרות, לא בגלל שהוא איש חזק אלא בגלל שאלוהים הופך אה, כל כללה בחיים שלו לברכה וגם בסיפור שלנו היום אנחנו נלמד את זה הם מביאים את הבשורה של אה, המשיח משיח ישראל מביאים אותו, את הבשורה הזאת אל הגויים כדי שגם הישועה של אלוהים תגיע אליהם כמו שאלוהים הבטיח בתנ״ך הם מכירים את התנ״ך מצוין הם יודעים שהנבואות של אלוהים בסופו של דבר יתקיימו ואיזו זכות גדולה יש להם להיות חלק מההתגשמות של הנבואות האלה. אתם שמחים להיות חלק מהתגשמות של נבואה? אני כן. אתם יודעים שעצם העובדה שחלקכם הגדול יושב כאן הוא התגשמות של נבואה? אתם יודעים כמה לאומים יושבים פה בחדר הקטן הזה? אני אתן לכם לברר את זה אחר כך כשנאכל ביחד. אבל זאת גם התגשמות של נבואה. בסופו של דבר, כל הגויים יבואו בשם של אלוהים, כמו שעשתה רות, כמו שעשה אוריה חיתי, כמו שעשו רבים וטובים אחרים, כמו שעשתה רחב, להצטרף למשפחה הגדולה הזאת שקוראים לה עם ישראל. ואלוהים מקדם אותם בברכה. אז היום אנחנו נמצאים במקום שנקרא פיליפי. בפיליפי נמצאים אזרחי האימפריה הרומית, כמובן שרובם המכריע הם עובדי אלילים, שם נמצאים כל מיני דברים רעים מאוד מאוד שהם נוגדים לחלוטין את תורת ישראל, אבל מה לעשות, הם לא מכירים את תורת ישראל, זאת הסיבה ששאול וסילה נמצאים במקום הזה. אבל זה לא דבר שהוא פשוט, זאת מלאכה מאוד מאוד מסוכנת מכיוון שהפיליפים לא ממש מחפשים דת אחרת, טוב להם. הם לא מחפשים דת אחרת, הם רוצים להישאר במצב שלהם. במילים אחרות, להיות שם ולעשות את מה שהם עושים, מה ששאול וסילה עושים, זה ממש מה שנקרא בעברית לחפש צרות. אתם רוצים לחפש צרות בחיים שלכם? מה אתם אומרים? אף, אף אחד לא רוצה צרות בחיים, אבל עצם העובדה שהם נמצאים בפיליפי זה ממש נקרא לחפש צרות. נסיבות החיים בפיליפי הם נסיבות של חיים בעולם נטול אלוהים. לא שאלוהים לא קיים, אבל הם לא רוצים אותו בחיים שלהם. אני מכיר הרבה אנשים טובים שלא ממש מחפשים את אלוהים בחיים שלהם וממש טוב להם בלעדיו. הוא שם, אני פה וזה מספיק, וזה מספיק לי. אבל אלוהים רוצה לגלות את עצמו. הוא רוצה להראות לכל אדם את הכוח שלו בחיים ואת התוכנית שלו הרבה יותר מכך. התוכנית של אלוהים לכל אדם. העולם הזה בפיליפי היה גם עולם שנשלט על ידי שדים. זה לא היה עולם קל. מעשה השליחים 16, 16 עד 18 אנחנו קוראים, תשימו לב. Uh, כאן uh, לוקאס מתאר, השליח לוקס מתאר uh, את הסיפור של שאול וסילס. הם אומרים, כשהלכנו פעם למקום התפילה, פגשנו נערה אחת אחוזת רוח ניחוש, אוקיי? Okay, שעשתה הון רב לאדוניה בניחוש, בניחוש העתיד. פסוק 17, אותה נערה הלכה אחרי שאול ואחרינו וקראה האנשים האלה, עבדי אל עליון והם מכריזים לכם את דרך הישועה, דרך ישועה. קודם כל, כשאנחנו קוראים את זה, זה ממש מדהים ששאול וסילה מבשרים את ישועה בעיר הזאת כבר כמה ימים. זה כבר סימן טוב. זה לא היה ישר בהתחלה, הם, הם מצליחים לעשות את מה שהם עושים בעיר הזאת כבר כמה ימים, אוקיי? Okay. ולא סתם uh, כמה ימים, כתוב uh, הם בעצם עושים את זה אה, בצורה שגרתית, אפשר לומר, אבל בתוך השגרה הזאת, במשך הזמן הזה, הם מלווים על ידי נערה אחת שהיא אחוזת שד. השד הזה אה, בעצם שולט בה ונותן לה אינפורמציה אה, לגבי העתיד. אתם יודעים שהשדים הם כמובן אה, אה, מלאכים וכל מיני יצורים ש... קשורים לשטן ולעבודה שלו בעולם, יש להם יכולת ניחוש, הם לא יכולים לנבא ממש, היכולת הזאת שמורה אך ורק לאלוהים, אבל הם יכולים לנתח כל מיני סיטואציות ולהחליט שיכול להיות שהדבר הזה יהיה סיכויים גדולים שהוא יקרה בעתיד, וברוח הזאת, הרוח הזאת בעצם גילתה להרבה אנשים דברים שיקרו בעתיד והנערה הזאת הייתה אחוזה בשט כזה. הנערה הזאת הולכת ימים רבים אחרי שאול וסילה, ומה היא עושה להם? היא בעצם עושה להם יחסי ציבור. בכל מקום שהם נמצאים, היא זאת שפונה לקהל מסביבם ועושה להם פרסומת. לכאורה, כשאנחנו רואים את התמונה הזאת, בעצם אנחנו חושבים שוואו, יש להם עזרה לא צפויה. מישהי מהעיר בעצם מקדמת את העבודה שלהם שם. בוא נגיד שהנערה הזאת לא הייתה סתם נערה, היא הייתה מאוד פופולרית, איך אנחנו יודעים את זה? כתוב שהיא עשתה הרבה כסף לאלה ש... שעבדה בשבילהם, נכון? אם היא עשתה הרבה כסף זה סימן שהרבה אנשים היו הולכים אליה והרבה אנשים הכירו אותה. ודווקא הנערה הזאת הולכת אחריהם כל הזמן ובעצם אומרת דבר כזה היא פועלת לטובת הבשורה. אבל שאול שאמור להיות שמח שיש לו עזרה הוא ממש בכלל לא שמח. מה יכולה להיות בעיה במצב כזה? בואו נחשוב ביחד. למה ששאול השליח לא יהיה שמח? מה יכולה להיות הבעיה מבחינת הביסור? אם לדוגמה אתם הייתם רוצים ללכת לבשר למישהו את הבשורה הטובה של התוכנית ישועה של אלוהים, האם הייתם לוקחים איתכם מכשפה? מה אתם אומרים? לא, בטח שלא. אנחנו לא היינו רוצים להשתמש בכל מיני דרכים שהם אינם מאלוהים כדי לקדם את התוכנית של אלוהים. למרות שהיא ממש פופולרית ויכול לעשות יחסי ציבור לא רעים, אנחנו בחיים שלנו לא משתמשים בדברים שהם אינם מאלוהים כדי לקדם את התוכנית של אלוהים, אמן? אנחנו באמת לא רוצים להכניס לתוך החיים שלנו גברים שאפילו שנראה שהם יכולים לקדם את התוכנית של אלוהים אבל הם לא ממנו אנחנו לא עושים את זה אנשים היו עלולים לחשוב דרך הנערה הזאת שבעצם שאול וסילה תומכים בדרך שלה הם בעצם תומכים בעובדה שהיא מנחשת את העתיד ועושה דברים אה, נגד אה, מה שאלוהים אה, מבקש בתורה שלו ומה שהוא בעצם עושה בעולם. אה, אנשים עלולים לחשוב שהם תומכים בה ושאול לא היה מוכן לכך, אנחנו ממשיכים לקרוא, כך עשתה ימים רבים בפסוק שמונה מאחר שזה הטריד מאוד את שאול, פנה אל הרוח ואמר, שימו לב הוא לא פונה לנערה הוא לא מדבר אליה, למה? כי היא לא בבית, מי שנמצא שם זה מישהו אחר, זה שד, הוא פונה לרוח ואומר, אני מצווה עלייך בשם ישוע המשיח, צאי ממנה. באותה שעה יצאה הרוח. אתם יודעים שלרבים היום שהם קוראים לעצמם אולי נאורים, שחיים בתקופה הזאת, המשפט הזה נשמע כמו איזה משפט חשוך, משפט שאין לו שום נגיעה במציאות שלנו היום של המאה והעשרים ואחת. כל המילים האלה צאים ממנה והשד יוצא וכל העניין הזה זה לא נראה באמת שיש לו איזושהי אחיזה במציאות היום אבל אנחנו יודעים שיש דברים בעולם הזה שהם מחוץ בעצם להבנה הרגילה שלנו דברים על טבעיים שהם נוגדים את הדרך של אלוהים שאול הבין את זה מצוין הוא לא עשה את זה בעצם בכוח שלו, אנחנו יודעים את זה בבירור, הוא עשה את זה בשם של ישוע המשיח, ובשם שלו אנחנו מבינים שזה אלוהים פועל. השם שלו יכול לעשות נפלאות, כשאני מתפלל בשם של ישוע המשיח, אני יודע שיש מישהו ששומע את התפילה שלי, וכשאני מתפלל בשם משיח ישראל, אלוהים הבטיח שהוא יפעל והוא יעשה את הדברים בהתאם למה שאנחנו מתפללים. שאול לא הביט על הבעיה מנקודת מבטו של העולם, אלא מנקודת מבט של אלוהים. שימו לב שהנסיבות לא הצליחו להסתיר משאול את מה שבאמת קורה, ולכן זה הטריד אותו. מה הוא עושה? הוא עושה מעשה מאוד מסוכן. הוא מתערב במצב ומשחרר את הנערה מרוח הניחוש. מבחינת שאול גירוש השד אה, מ... <coughs> מצוות הביסור אפשר לקרוא לזה נכון? גירוש השד זה מצב מצוין. האנשים מסביב רואים את הסמכות של אלוהים בפעולה. מבחינת הנערה אלו חדשות מצוינות כי היא איננה אחוזה יותר בשד שהשתמש בה כדי להוציא לפועל את הרוע ואת התועבה נגד דבר אדוני והשחתת צלם אלוהים באדם. אבל אלו אולי היו חדשות טובות בשביל שאול, בשביל סילה, בשביל הנערה, אבל לא בשביל אלה שהם היו האדונים שלה. הם בעצם הרוויחו כל כך הרבה כסף מניחוש העתיד, שעכשיו ההון שלהם בעצם ירד לטמיון. אנחנו קוראים בהמשך מפסוק 19, תשימו לב, המשך הסיפור ראו אדוני הנערה כי אבדה תקוותם לעשות רווחים, תפסו את שאול ואת סילה וסחבו אותם אל כיכר העיר להעמידם לפני השלטונות. <coughs> כשהביאו אותם אל השרים אמרו, האנשים האלה מאורים אנדרמלוסיה בעירנו, יהודים הם, ומלמדים מנהגים שאסור לנו לקבלם ואסור לנו לעשותם, שכן רומים אנחנו אז קם עליהם ההמון כאיש אחד, והשרים קרעו את בגדיהם מעליהם וציוו להלקותם. פסוק עשרים ושלוש, אחרי שהלקו אותם מלקות רבות, השליכו אותם לכלא וציוו על הסוהר לשומרם היטב. עם קבלת הפחודה, השליך אותם אל הכלא הפנימי, ואת רגליהם סגר בשד. שאול השליח הרס להם את הפרנסה, והם ניצלו את המעמד שלהם בעיר כדי להעניש אותם על מה שהם עשו. זה לא היה משהו שהיה בתוכנית של הביסור, אתם יודעים כשאנחנו הולכים לבשר, כשאנחנו הולכים בשם של אלוהים, הסתן לא יושב בשקט, הוא רוצה לעשות הכל כדי לעצור אותנו, נכון? הוא רוצה לעשות הכל כדי לפגוע בנו, כדי שאנחנו לא נצליח לעשות את מה שאלוהים אומר. ולא חסר לנו דוגמאות כאן בישראל לכמה כוח השטן משקיע כדי לעצור אותנו, כדי לפגוע בנו, כדי למנוע מאיתנו לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל אנחנו למדנו היום בפרשה דבר מאוד חשוב, אלוהים מה הוא יכול לעשות? להפוך כל קללה לברכה. ואתם יודעים שהשליחים של אלוהים יודעים את זה, יודעים את זה היטב, זה מה שמניע אותם בסופו של דבר הם לא מונעים דרך העיניים של העולם, הם לא מסתכלים על הבעיה, <אח> הם מסתכלים <אח> לאלוהים, <אח> הם מכירים את אלוהים והם יודעים מה הוא יכול לעשות, <אח> לא רק באופן תיאורטי, <אח> אלא כמובן באופן מעשי מניסיון החיים האישי של כל אחד מהם. <אח> הם קיבלו מכות, <אח> קיבלו מכות, <אח> הלקו אותם, <אח> אתם יודעים כמה... בעצם סבל יכול להיגרם מהלקה, הלקאה בשעות. הסבל הזה הוא לא רק באותו הרגע, אתם יודעים שאחר כך מהפצעים סובלים עוד ועוד, זה לא נגמר. הסבל לא נגמר ברגע שמפסיקים להרביץ, הוא ממשיך גם לאחר מכן. אחרי שהם מקבלים מכות, הם נזרקו לכלא, שם הציבו עליהם שומר ששמר עליהם בקפדנות יתרה. איך הוא שמר עליהם? הוא אפילו סגר את הרגליים שלהם בסד. אתם יודעים מה זה סד? זה בדיוק. כן, נכון מאוד. זה מצב מייאש, לא? מצב מאוד מייאש. אנחנו עובדים בשביל אלוהים, אנחנו עושים משהו, אנחנו בעצם סובלים כל כך כתוצאה מזה שאנחנו רוצים לעשות את הרצון של אלוהים. אבל המצב הזה... למרות שהוא נראה מייאש לכאורה, לא רק שעבודת הביסור נפסקה בפיליפי, כבר לא מבשרים, אלא יש מצב, אפילו מצב, אפשר להגיד, די סביר, שהם לא יוכלו לבשר יותר אף פעם. הרי הם לא נתנו להם תאריך שחרור, או, או נתנו להם איזשהו מצב של משפט, הם לא יוכלו ללמד שום דבר על מתי הם בעצם השתחררו. הם שבורים פיזית. בצורה מאוד גדולה. הם נזרקים לבית סוהר חבולים ללא תאריך שחרור. לכאורה בעיניים של הפיליפים, בעיניים של העולם, לכאורה בעצם הם חסרי אונים לחלוטין. ולא רק זאת, הם גם אשמים בניסיון לשנות את התרבות ואת חיי השגרה בעיר. במצב כזה שאול וסילה בבעיה חמורה מאוד. איך הם פותרים אותה? אוקיי, מאוד מעניין. מה הם עושים עכשיו? איך אפשר בעצם לשנות את המצב? למי אפשר לפנות? כל השאלות האלה אפילו לא עולות בפניהם. מדוע? מכיוון שהם לא מביטים על הבעיה. הבעיה הזאת היא לא המרכז של החיים שלהם. במצב הקשה שבו הם נמצאים, הם ממשיכים לעשות את הדבר שהם רגילים לעשות. הם מהללים את אלוהים. המצב והנסיבות העגומות לא משפיע על המצב רוח והמצב רוח שלהם למרות הכאבים למרות המצב המצב רוח הוא מצב רוח נהדר הם שרים ומהללים את אלוהים למרות הכאב למרות הסבל למרות הצער למרות חוסר הוודאות שזה גורם לסבל לא פחות קשה ואני מכיר אנשים באופן אישי שחוסר ודאות יכול לגרום להם סבל גדול מאוד <אחש> כאשר הם לא יודעים מה בעצם צופן להם העתיד. <אחש> במצב הזה הם ממשיכים לשרת את אלוהים. מצב קשה, אבל הם ממשיכים לשרת את אלוהים בצורה הכי הכי גדולה שיכולה להיות. מה הם יכולים לעשות? הם לא יכולים ללכת לאף מקום, הם לא יכולים אה, לעשות דברים שהם היו רגילים מה שהם יכולים לעשות זה לשיר. הם לא מביטים על הבעיה, אלא מביטים על אלוהים. הבעיה הזאת שהם נמצאים בה לא מסתירה את אלוהים, שהם יודעים שהוא התקווה היחידה שלהם. אתם שמים לב איזה דבר מדהים? בואו נאמץ את זה בחיים שלנו כמאמינים. וזאת המלצה מהכתובים. ברגע שאנחנו נפסיק להסתכל על הבעיות בחיים שלנו, ובמקום להסתכל על הבעיות, אנחנו נסתכל על אלוהים, אז אנחנו נראה מה הוא יכול לעשות עם הבעיות האלה. מה קורה כשאנחנו מצליחים להתעלם מהבעיות שלנו ולהמשיך לשרת את אלוהים? כי זאת בעצם כל הנקודה. אלוהים לא רוצה מאמינים שבורים ומדוכאים, מדוע לא? מכיוון שהוא אומר להם, תקשיבו, אתם נמצאים עכשיו בבעיה הזאת, אבל זאת לא בעיה שלכם. זאת בעיה שלי. אני יכול להתמודד עם משהו שאתם לא יכולים להתמודד. תמשיכו לשרת אותי ותראו מה אני יכול לעשות. אמן? אנחנו יודעים את זה בחיים שלנו. אני יודע את זה באופן אישי, בחיי. Okay. מה שקורה כשאנחנו לא מסתכלים על הבעיה, קורה משהו מדהים. אלוהים מראה לנו מי יכול להתמודד עם בעיות קשות בחיים. את הפסוק שהיום הילדים חלקו עימנו, זה פסוק מאוד מאוד חשוב שמדבר על זה. אלוהים אומר, בתהילים 46-10, בהרבה תרגומים כתוב be still and know that I'm God, אבל בעברית זה ממש ממש לא ככה. בעברית זה לא תעמוד ולא תעשה כלום, בעברית זה הרפוא, let go בעברית, זה תעזוב, אל תחזיק בזה, זה... תעזוב את זה ותיתן לי לטפל בכך, אמן? <אח> הפסוק בעברית הרפו, בעצם המילה הזאת אומרת לנו כאן הכל. יש בעיות שאתם לא יכולים להתמודד איתן, גם נפשית וגם פיזית, אבל אלו הן אינן בעיות שלכם, מכיוון שרק אלוהים יכול לטפל בהן. הוא רוצה שתמשיכו לשרת אותו והוא יודע שאתם לא תצליחו לעשות את זה אם תמשיכו להחזיק בבעיות האלה הבעיות האלה ימעכו אתכם ואתם בסופו של דבר לא תצליחו לעשות את מה שאלוהים בעצם מבקש. שאול וסילה התעלמו מהבעיה. איך אנחנו יודעים את זה? איך אנחנו יודעים שהם התעלמו מהבעיה? תכף אנחנו נראה. הם הרפו ממנה הם לא נתנו לבעיה להיות במרכז הם שמו את אלוהים במרכז, והוא יתמודד עם הבעיה שלהם ממש כמו שדוד מתאר בתהילים. המילה הזאת, ערום, אוקיי? עם א', יש ערוב עם ע', וערום עם א'. מה זה ערום? להיות רם, אוקיי? להיות גבוה. אלוהים אומר בעצם, דרך המילה הזאת, סליחה, דוד אומר, מגלה לנו את הכל. כאשר אלוהים פותר בעיות שבן אדם אינו יכול להתמודד איתם, בעצם שם אלוהים רם בארץ ובגויים. כשהגויים רואים בעיות בחיים שלכם שאתם לא יכולתם להתמודד איתן, בעצם השם של אלוהים הופך להיות רם בגויים וגם בארץ. כשאנחנו מרפים מהבעיות האלה וממשיכים לשרת את אלוהים, למרות הבעיות האלה, השם של אלוהים כמובן מלא בתפארת. זה מה שקרה לבסוף, ושימו לב איך אלוהים פתר את הבעיה הזאת. מעשה השליחים 16, מפסוק 25, בחצות הלילה, באיזה שעה? בחצות הלילה, בשעה ששאול וסילה התפללו ושרו שירי הלל לאלוהים, והאסירים מקשיבים להם, הייתה פתאום רעידת אדמה חזקה, עד כדי כך שיסודות בית הסוהר הזדעזעו, ובבת אחת נפתחו כל הדלתות וכל השרשראות ניתקו. אתם יודעים, מאחרי יום כל כך ארוך וכואב, מה עוד נשאר לעשות? אולי קצת לעצום את העיניים ולנוח, מה אתם אומרים? מה? מה, באמצע הלילה? ב-12 בלילה להתחיל לשיר? למי יש כוח? אה, מה אתם אומרים? הם ידעו, כמובן כשאנחנו קוראים את המשפטים האלה אנחנו מבינים שהאנשים האלה היו אנשי אלוהים מה שפעל בהם זה רוח הקודש זה לא דבר נורמלי, זה לא מצב נורמלי שאנשים שהרביצו להם בשוטים ונמצאים בבית סוהר במצב פיזי ונפשי כל כך גרוע באמצע הלילה פתאום שרים, מתפללים, שרים כאילו הם נמצאים באיזה חפלה, באיזה מסיבה אבל לא הם יודעים דבר מאוד חשוב, הם ממשיכים לשרת את אלוהים גם במקום שהם נמצאים עד נשמת אפם האחרונה מה שהם יכולים לעשות הם עושים, מה הם עושים? משתמשים בקול שלהם אולי גם לשאול השליח היה לו קול חזק כמו לפסטור שלכם וכל האסירים <laughs> שמעו את הקול שלו <אז> הוא התפלל וכולם שמעו <אז> האושר וכולם שמעו ולא היה אפשר לעצור את הביסור. הביסור בפיליפי היה אמור להגיע גם לאנשים בבית סוהר. איך עושים את זה? הנה ראיתם. דרך ברכה. אלוהים הופך כל קללה כל כל לברכה. אמן? והנה אנחנו רואים את זה בחיים שלהם. הם שרים שירי הלל וכל האסירים בעצם מקשיבים. מה קורה עכשיו לבעיה? אלוהים הרעיד את האדמה כל כך חזק שכל הדלתות נפתחו וכל הכבלים והמנעולים השתחררו מה אתם אומרים? ככה משחררים אסירים מבית סוהר? מה אתם אומרים? הייתם דרך רעידת אדמה? אולי יפול איזה משהו על הראש שלהם? רעידת אדמה זה לא רק פותח דלתות אתם יכולים להבין שהרעידת אדמה הזאת הייתה בעצם אירוע פנטסטי <ש> אירוע <ש> על טבעי מה שבעצם קורה ברעידת אדמה, לא רק שהמנעולים נפתחים, הדלתות נפתחות, קירות נופלים, הרי לא מזמן היה אה, רעידת אדמה, איפה זה היה? באיטליה? אה, כל כך הרבה אנשים איבדו את החיים שלהם שם, רעידת אדמה זה דבר מאוד מסוכן. ככה משחררים אסירים? ככה, ככה אלוהים משחרר אסירים. אלוהים רוצה שכולם ידעו שהוא עשה את זה. אלוהים רוצה שכולם ידעו איזה כוח יש לו לשחרר אנשים שהם נמצאים בכוח של האויב <אח> זאת לא הייתה סתם רעידת אדמה <אח> הכל נשבר חוץ <אח> מאלו שאלוהים משגיח עליהם <אח> אבל <אח> מעשה השליחים אנחנו ממשיכים <אח> מפסוק 27 <אח> הסוהר אך, כמובן רעידת אדמה לא רק הבית כלא רעד, כנראה גם הבית שהסוהר היה שם הסוהר התעורר משנתו, ואוי ואבוי, מה הוא רואה? וכשראה כי דלתות הכלא פתוחות, חשכו עיניו כמובן, וזהו הוא שלף את חרבו ועמד להרוג את עצמו בחושבו שאסירים ברחו פסוק 28, אך שאול, עוד פעם, יש קול חזק, קרא בקול גדול ואמר אל תעשה שום דבר רע לעצמך, כולנו פה, אנחנו נמצאים כאן, כולנו. חשבתם על זה פעם? למה שהסוהר ירצה להרוג את עצמו בגלל רעידת אדמה? הרי זאת לא אשמתו, נכון? זאת לא הייתה אשמתו. למה הדבר הראשון הוא רוצה להרוג את עצמו? הבעיה הזאת, תשימו לב, הייתה מעבר לקוחות הנפשיים שלו, הוא לא חשב בהיגיון, הוא הכיר את המערכת המשפט הרומית מצוין והוא יודע בדרך כלל את מי מאשימים בישראל, אתם יודעים? שיש איזה פשלה גדולה נגיד בצבא? את הש״ג, נכון? <laughs> אתם לא יודעים אם אתם יודעים מה זה ש״ג אבל זה מי שעומד בשער וזה רוצים להגיד שבדרך כלל אלה שנמצאים במעמד הנמוך הם אלה שמשלמים את המחיר וכנראה שהוא ידע מה הרומאים עושים לאנשים שקורה דבר כזה במשמרת שלהם והוא לא רצה, הוא היה מעדיף למות מהחרב של עצמו מאשר לקבל טיפול מהרומאים עד כדי כך זאת הייתה בעיה שהוא לא יכול היה להתמודד איתה תודה מבחינתו לא היה טעם לחייו אבל תשימו לב שהוא לא ידע שאין בעיה בכלל, נכון? הבעיה, הבעיה לא הייתה קיימת, מה שנפגע בסך הכל זה היה הבניין, <אף>, אף אחד מהאסירים לא נפגע ואף אחד גם לא ברח, <אף> אז הבעיה בעצם הוא לא היה מודע, אבל לא הייתה בעיה, <אף> בכל זאת הבעיה הזאת שלא הייתה כמעט שמה קץ לחיים שלו, <אף> הוא היה יכול לאבד את החיים שלו בעצם לחינם, מדוע? מכיוון שהוא הסתכל על הבעיה והבעיה הזאת כמעט שמה קץ לחיים שלו הסוהר הביט על הבעיה והיא הייתה יותר מדי גדולה עליו אבל אתם יודעים מה? הייתה לו בעיה עוד יותר חמורה וזה מה שאלוהים רצה לגלות לו וזה בעצם למה שאול וסילה ספגו מכות כל כך גדולות והיו בבית סוהר הייתה לו בעיה כל כך חמורה שהוא לא היה אפילו מודע אליה מה הייתה הבעיה? הוא לא הכיר את אלוהים והוא לא ידע מי זה ישוע המשיח. אתם חושבים שזה בעיה? זאת הבעיה הכי גדולה שיש לכל בן אדם בעולם, שהוא לא מכיר את אלוהים ולא מכיר את ישוע. אין בעיה יותר גדולה מזאת. כל שאר הבעיות זה בעיות זמניות. הבעיה הזאת היא בעיה נצחית. או שאתה מקבל חיי עולם, או שאתה הולך לאבדון עולם. והוא לא ידע. פשוט הוא לא ידע. אתם יודעים שיש אנשים היום שאפילו יודעים אבל לא מודעים. יודעים ולא חיים לפי מה שהם יודעים. שומעים אבל לא רוצים. הוא לא ידע בכלל שהוא זקוק לאלוהים. הוא חשב שהבעיה הגדולה ביותר שלו הייתה שהאסירים ברחו. ואפילו על הבעיה הזאת הוא לא היה יכול להתגבר, אלא אפילו רצה להרוג את עצמו. אתם מבינים את זה? עד לרגע הזה, עד לרגע של הרעידת האדמה, הוא ישן מצוין, האסירים במקום שלהם, העבודה שלי בסדר, הכסף בבנק, החיים הטובים, לא צריך את אלוהים, לא צריך את ישוע המשיח, בשביל מה? החיים האלה הם, זה מה שיש. ישן מצוין. אנחנו קוראים בפסוק 29, הסוהר, כנראה שהיה לו קשה להאמין שמה ששאול אומר זה נכון. הוא ביקש שיעלו אור ומיהר פנימה. כשהוא ראה שזה נכון, ברעדה נפל לרגלי שאול וסילה. כאשר הוציא אותם אמר, רבותיי, שימו לב מה השאלה שלו, מה עליי לעשות כדי להיוושע? זה לא שאלה בדרך כלל שרומאי היה שואל, אתם יודעים את זה בטח, נכון? זה לא משהו שהיה עובר להם אפילו במחשבות. לעבודת הביסור של שאול וסילה בפיליפי הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה. הסוהר כנראה שמע אותם מספרים על ישוע ועל אלוהים, אבל היה זה הרגע שהוא ראה את אלוהים בפעולה. זה השפיע עליו. זה לא רק היה תיאוריה. זה היה משהו שהוא ראה במו עיניו הוא הדליק את האור והוא ראה דבר מדהים כל הדלתות פתוחות וכל האסירים נמצאים שם כולם משוחררים אבל עדיין שם בשבילו זאת הייתה הוכחה מספקת למה שהם סיפרו הוא ידע שהאלוהים שלהם וכל מה שהם אומרים זה אמת ואז הוא שאל מה אני צריך לעשות כדי לקבל את מה שיש לכם. ממתי אתם שמעתם את זה? אולי יש לכם מישהו שאתם מגירים? אולי מישהו סיפר לכם על הישועה של אלוהים? מתי אתם שמעתם באוזניים שלכם מישהו בא ואומר לכם, תגידו, מה אני צריך לעשות כדי לקבל את מה שיש לכם? פה בישראל זה בדיוק להפך. מה אני צריך לעשות כדי לברוח כמה שיותר רחוק ממכם? הרבה פעמים זה ככה. מה אני יכול לעשות כדי שתפסיקו לדבר אליי? מה אני יכול לעשות כדי שהמילים האלה שאתם אומרים לי, תפסיקו לנדנד לי, אני יודע, אני מומחה בזה. שמונה שנים אני אמרתי את זה לאשתי פאולה לפני שקיבלתי, את, לפני שקיבלתי את מה שאלוהים היה לתת, מה שהיה לו לתת לי, מה שהיה לה לתת לי. לא רוצה, מה את רוצה מהחיים שלי? תעזבי אותי. לא רוצה את הישועה שאת מדברת עליה? לא רוצה. זה לא כל כך מובן מאליו, אני חייב להגיד לכם, יש כל כך הרבה חומות שמונעות מאיתנו לקבל את הדבר הנפלא ביותר, כן, אנחנו פשוט לא יודעים שזה הדבר הנפלא ביותר, לרבים בישראל הדבר הזה לא רק שהוא לא הנפלא ביותר, אלא הדבר השנוא ביותר, הדבר הרחוק ביותר שאתה רוצה לחשוב עליו זה על ישוע המשיח, או בשמו המקומי ישו, מי רוצה שום דבר א... איתו, בשביל מה אני את השטויות האלה בחיים שלי, הרבה אנשים אומרים לי, באוזניים שלי, אפשר להגיד במשך השבוע של החיים הרגילים שלי כשאני מדבר איתם מה אתה, מה אתה רוצה מחיינו? מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו יהודים, לא? בשביל מה אתה מביא לנו את זה? יש דברים שאתם לא יודעים? בוא נשב, בוא נלמד לא, מה פתאום, לא רוצים אבל הסוהר הרומי הזה הוא ראה שלמילים שלהם הייתה לא רק היה למילים שלהם כיסוי הם שרו בזמן שהם היו צריכים לבכות וכשהם שרו והתפללו, האלוהים שלהם הוציאו אותם לחופשית, זהו מה אני צריך לעשות כדי להיוושע? נו, זאת השאלה שלו, מה אני צריך לעשות? יש משהו שאתה צריך לעשות יש משהו כזה, והם ידעו את זה השיבו ואמרו, פסוק שלושים האמן באדון ישוע ותבשע אתה ובני ביתך. היהודים האלה, סליחה, זה היהודים, שאול השליח, יהודי טהור וכשר, בא לגויים ואומר להם, אתם רוצים להבשע? מאה אחוז! תפסיקו כל השטויות של האלילים שלכם! אל תעבדו פסל! תקבלו את מה שלאלוהים יש לתת לכם. את מה? הוא נותן לכם ישועה במשיח שלו, אתם רוצים לדעת. איך? אין בעיה, אבל כדי לקבל את הישועה הזאת, אתם צריכים לקבל את האדון. הוא צריך להיות האדון, לא פסל, אדון. הוא צריך להפוך להיות האדון שלכם. וזה אומר שאתם צריכים להיות העבדים שלו. בתקופה ההיא, כשבעל הבית היה חוזר בתשובה, אתם יודעים שהמשפחה הייתה כל כך מצייתת, שכולם היו הולכים לאותו כיוון? אם האבא היה חוזר בתשובה, כל המשפחה הייתה חוזרת בתשובה. זה לא היה מין החלטה כזאת, מה שאבא עושה, כולם עושים. אבא, החלטת להאמין באלוהי ישראל, טוב, אין ברירה, כולנו הולכים בדרך הזאת. אז, אז ההבטחה היא שהוא וכל בני ביתו ייבשעו. פסוק שלושים ושתיים, הם השמיעו לו את דבר האדון ולכל אשר היו איתו בביתו. באותה שעה, שעת לילה לקח אותם ורחץ את חבורותיהם. אתם שמים לב, הוא כבר מבין עם יש לו עסק. ומיד נתבל הוא וכל בני ביתו. הוא העלה אותם אל ביתו, ערך שולחן לפניהם, ושמח מאוד עם כל בני ביתו, כי שהאמין באלוהים. איזה, אפשר להגיד שזה סיפור עם סוף טוב, נכון? סוף נהדר. הבעיה שכמעט שמה קץ לחיים שלו, לא הייתה בכלל קיימת. הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו מסתכלים, כמו שאמרנו, על הבעיות שלנו, במקום להסתכל על הבעיה הכי חמורה. וזה מה שאני מנסה לומר לכל מי שאני פוגש. אני לא ידעתי, אני חשבתי שהבעיות שלי מסתכמות בחשבון בנק שלי, אולי בבעיות בריאות, אולי בצרות עם יחסים עם מישהו קרוב אליי, אולי בבעיות עם חברים בעבודה, אלה בעצם הבעיות של החיים. אני לא הייתי מודע שהבעיה הגדולה ביותר שלי זה שאני לא יודע מה התוכנית של אלוהים. אני בכלל לא הייתי רוצה את הקיום שלו בחיים שלי. זאת הייתה הבעיה הכי חמורה שלי. ואפילו לא ידעתי אותם, לא ידעתי את זה. היום אני יודע, מתוך ניסיון, שכל הבעיות הקטנות האלה והגדולות בחיים, הן לא הבעיה הגדולה ביותר. הבעיה היא שאנחנו שמים אותם במרכז והם מסתירים לנו את אלוהים. <ש> <ש> אתם יודעים, דוד ידע את זה. הוא לא נתן לגוליית הענק להסתיר את אלוהים ממנו, נכון? כמה הגודל של גוליית היה? הוא היה נראה... כמו אפון לעומת מה שדוד ראה את אלוהים בעיניו. לכן בשביל דוד גוליית לא הייתה בעיה בכלל. הוא ידע עם מי גוליית אמור להתמודד באמת, הוא לא היה אמור להתמודד עם דוד. גוליית חשב שהוא צריך להתמודד עם ילד, אבל הוא לא ידע מי עומד מאחוריו. וזה האלוהים שלנו. זה האלוהים של כל אחד ואחד מאיתנו. אני אומר לכם, אני עובד כאן בישראל ואני מדבר עם הרבה אנשים אני לא מנסה לשכנע אף אחד, אני יודע שאני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול להפוך אפילו קללה אחת לברכה, אני לא יכול לעשות את הדברים האלה, אבל אלוהים יכול. בפרשת השבוע שלנו היום אנחנו למדנו את זה. השליחים של אלוהים, בכוח של אלוהים, יכולים לעשות דברים שרק אלוהים יכול לעשות, מכיוון שהם מרפים. הם לוקחים את הבעיות שלהם ושמים אותם בצד. דוד המלך אומר הרפו ודעו כי אני אנוכי אדוני, הרפו <אז> זה מה מבקש מאיתנו, אם יש לכם צרות בחיים כאלה כאלה גדולות שאתם לא יכולים להתמודד איתן אל תחזיקו אותם ביד שלכם אבל בכלל תיתנו אותן לאלוהים לכן ישוע אמר בואו אליי כל העמלים והעמוסים ומה? אני אמצא לכם מנוחה, מה, וכדי שתישנו כל היום? לא. המנוחה היא כדי שתעשו מה ששאול וסילה עשו. כדי שתצליחו לעשות את מה שאני מבקש, אני אתן לכם מנוחה בדברים שאתם לא יכולים לשאת, אוקיי? fair enough. אם אתם לא יכולים לעשות משהו, זה לא בגלל שאלוהים אה, שמה לכם משקל כבד, זה בגלל שאתם מחליטים להחזיק את המשקל הזה ביד, ואתם מתמוטטים. אם עכשיו אני אגיד לגבי, גבי, תיקח את הפסנתר הזה ותשים אותו בחוץ, אני לא בטוח שהוא ישמח לעשות את זה, הוא יוכל לעשות את זה, אבל יש כל כך הרבה אנשים שסוחבים על הכתפיים שלהם סנתרים <אח> כל היום, <אח> והם לא מבינים למה הם מתמוטטים ואפילו לא מצליחים להגיע לקהילה בשבת. <אח> מכיוון שמגיעים עד יום שבת עם הלשון בחוץ, אפשר להגיד. <אח> למה? מכיוון שהם לוקחים על עצמם דברים שהם יותר מדי גדולים עליהם. <אח> אבל... כדי להצליח לעשות את מה ששאול וסילה עשו, אנחנו צריכים להרפות ולדעת שאלוהים יכול. הרפו ודעו כי אני אדוני. הסוהר וכל בני ביתו הם הבינו בעצם את מה שאנחנו למדנו היום בפרשה. כל מה שעבר על שאול וסילה מהרגע שהם גירשו את השד מה... מהנערה, היה יכול להיחשב לקללה בחיים שלהם, אבל הם לא חשבו כך. הם לא נתנו לנסיבות החיים להסיט את המבט שלהם מאלוהים, כי הם הכירו אותו, והם ידעו שהוא יהפוך כל קללה לברכה. ולא אבא אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי, וזאת הסיבה. כי אהבך אדוני אלוהיך, שאלוהים יברך אותנו, כולנו, שאנחנו נלמד לחיות חיים כמו של שאול השליח ושל סילה, שהבעיות שלנו בחיים לא אה, יגרמו לנו להפסיק לעשות את מה שאנחנו צריכים ויכולים לעשות אם אנחנו לא נסתכל עליהם. לכולם שיהיה שבת שלום ומבורך. אני רוצה להצמין את כולם להתפלל. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך אבא על ההזדמנות הזאת שיכולנו לשמוע בקול רם וצלול וברור את הקול שלך שקורא לכל אחד מאיתנו אבא לחיות חיי אמונה ולתת לך אבא להתמודד עם דברים שאנחנו לא יכולים שמונעים מאיתנו לעשות את מה שאתה מבקש. תברך את האורחים שלנו אבא, אני מתפלל מהמקום שאני עומד כאן עכשיו אני יודע שאתה שומע את התפילה שלי אני יודע, אבא, שלמרות כל המחסומים, אנחנו יודעים שיש לך את הכוח ורוח הקודש לעשות את מה שרק אתה יכול, להפוך כל קללה לברכה. תברך את הילדים ששמעו את הדרשה, גם את האורחים, תברך את כל חברי הקהילה, שכל אחד ואחד מאיתנו באמת יעלל אותך ברוח, וגם באמת כמובן, בכל רגע בחיים שלנו, גם ברגעים הקשים. כמו שאנחנו ראינו היום. תברך את כולנו שהכל יהיה למען התפארת שלך והכל יהיה לכבודך. בשם של ישוע המשיח אנחנו מתפללים ולמען התפארת שלך. אמן ואמן. אמן. המסר ששמענו היום המסר הזה הוא מסר של תקווה, מסר של אהבה ומסר של יכולות שרק אלוהים יכול לתת לנו וכל זה בעצם נותן לנו גם את התקווה שכל מה שאנחנו עושים ומחכים זה בעצם לבוא אל מול האדון. לנו התקווה, זה השיר שאנחנו נשיר עכשיו, לנו התקווה, זה התקווה של הקהילה שלנו שיר התקווה, ההמנון של הקהילה, לנו התקווה, ואני רוצה להזמין את כולם לעמוד ונשיר את השיר לנו התקווה. לנו התקווה הבוערת לה בלב זמן בואו של ה... הרחוקים, העולם בכל ירעים, בוא נמלך המלכים. לנו התקווה הבוערת לבלב, זמן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 וקום בכל ירעים, בוא נמלך המלכים. לנו התקווה ושתה האלוהים, לנצח, אמן. תהילים 121, 1-4, אשא עיניי להרים, מאין מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. על יתן למות רגליך, על ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן. שמי נשמעי. אמן. עיניי, אין עין יבוא עזרי. עזע עיניי, הרי ממאי, <אח> מאיים יבוא עזרי עזרי ימי אדוני <אח> עושה שמיים בארץ עזרי ימי אדוני עושה שמיים בארץ הנה לא ינום ולא ינום and gloom газ nú�ِ and gloom casu and gloom desutant and gloom casu ולא יישן ולא יישן, שומר שומר ישראל. את רימי מתודי, עושה שמיים בארץ. את רימי מתודי, עושה שמיים. וכולם, הנה לא ינום ולא יישן. ולא יישן שומר ישראל, הללו ינום ולא יישן ולא יישן, שומר שומר ישראל. הללו את אדוני כל גויים שבחוהו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם, הללויה. בואו נשאיר ביחד תהילים 117 ZANG EN MUZIEK Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. A little bit faster, Alleluia.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 אמן ואמן. שבת שלום מבורך לכולם. אנחנו עושים עכשיו קידוש בחדר הסמוך. אני מזמין את כולם לחדר, שנמשיך להלל את אלוהים ביחד. אמן ואמן. רואים <אז> זה שבוע. Oh, שבוע הבא בשש וחצי פה. אוקיי, okay, כולם שמעו? שש וחצי שבוע הבא. <אז> שבוע הבא בשש וחצי. <אז> שמעת, רני? שבוע הבא בשש וחצי, לא בשבע. i'll den luweter